Selenyák imre. Negyedik rész. A Szerencse Forgandó. 1419-1438. Első fejezet. Az Idegen. Eresztvényi Ferenc udvari főszakács volt, mint hogy azonban Zsigmond király évek óta külhonban építgette nagyra törő terveit, így az úr 1419. esztendejére már ritkán akadt munkájára szükség a Budai Palotában. Öt éve élt együtt feleségével, Révész Margittal, akit az eladósodott, a vízivárosban kényszerült és azóta már megboldogult Révész Pál nagy örömmel adott hozzá az előkelő, de idősödő férfihoz. Az asszony a legszebb korát élte. 24 évet számlált, üde és kiválatos teremtés volt, mégsem volt teljes a boldogságuk, régóta váratott a magára az utód, sokat sírt, ha ura nem látta, és sűrűn eljárt a Mária Magdolna templomba imádkozni. Ebben a korban már minden rendes asszony két-három gyermeket nevel, neki viszont még egyet sem adott a mindenható. El sem tudta képzelni, hogy annak idején anyja, hogyan viselte új hosszú időn át gyermelettelenséget, hiszen már 25 tavaszt is megélt, amire első gyermeke Mihály megfogant, és bizony rá a kis Margitra is, milyen sokat kellett ezután várni. Miért vagy szomorú gyöngyöm, fagadta időnként a férje, amiért tegnap is, meg tegnap előtt, meg házasságunk kezdete óta. Mit tehetnénk, ha nem áld az úr? Édesanyád is nehezen lett várandós. Mihály bátyádnak is csak egy van, pedig tíz éve házasok. De annyira sajnálak téged, édes uram, hiszen már jó ember vagy, és kivált kép megérdemelnél egy fiút. Igaz, ami igaz. Eresztvényi, és szeretett volna egy kis jövevényt, de sose emlegette. Nem akarta még ezzel is fájdítani felesége szívét, Tudta ő azt, hogy Margit szenved, sajnálta is emiatt, csak hogy az élet kiköveteli a maga jussát. Úgy állt hozzá, hogy a csüggedés az ördögnek való. Napközben Mátyus számtartóval intézték a vidéki birtok és egyéb ügyeket, aztán este felé eljárt a budai kézművesek tanácskozásaira. Az iparosokhoz tartozónak érezte magát, segítette is őket, törekvéseikben néha még anyagilag is. Este felé, amikor hazatért, megudvarolta a szép asszonykáját, amitől az jobb kedvre terült, és boldogan, bizakodón adta oda magát férjének, ismét hátha Házuk, amit négy éve vásárolt a főszakács, a fél a nagykapus, kerékvetős budai udvarház volt, a Mintsszent utcában nyugatra tekintő külső ablakokkal, az emeleti szobából logodra lehetett rálátni. A zárt belső udvarban szőlőlugast alakított ki az előző gazda, Alatt egy szekér éppen szűken megfordulhatott. A földszinten a cselédek kaptak helyet, gondolván, hogy az emelet csengjét majd csak becsicsergi az apró nép. 1419 őszének mint szent havában, egy vasárnapi napon, amikor férj és feleség is otthon tartózkodott, megjelent a budai házban egy idegen férfi. Mátyus számtartó úgy jelentette be, hogy javas gyógyító ember, aki Margit úrasszonynal óhajt beszélni. Tóth faluból erőltette elméjét a nő, Pestről, Pestről. Mindegy, hagyj jöjjön, legyintett eresztvényi. Majd kiderítjük. Kisvártatva egy sovány magas, akatú, szők és barna férfi jelent meg, aki előbb szégyellősen, majd bizalmaskodón forgatta körül a szemét. Öltözékéről nem lehetett megállapítani, hogy iparos-e vagy hivatalnok féle. Hosszú tabardot viselt, valószínűtlenül vékony derekád bronzveretes bőrszíj övezte, melyen kart helyett bőrtarsói lógott, fején peremes posztófövek darutollal. Örvendek, hogy bebocsátottam ebben a takaros házba, melynek becses lakói, híresek adakozó természetükről szólt nyájasan és meghajolt. Kittisztelhetünk egyelmedben, hunyorgott rá eresztvényi, mert ismerni vélte az ilyen alakokat. Mézes-mázas szavaik mögött többnyire ármánylappangott. Farkas-álkos vagyok, gyógyító, írgalomhozó és jótevő. A nőnek megélinkült az érdeklődése, de hirtelen nem tudott a helyzettel mit kezdeni. Férje szólt ismét. Na, na, mi lenne a rendes szakmád? Ohó, van -e én több mesterségem is? Legtöbben úgy emlegetnek, hogy a fekete tőzsér, mert nincs az a marha, egészséges vagy beteg, melyet én ne tudnék eladni. De rendelkezem más képességgel is. Mert nem csak a marha kereskedéshez értek, de bővös gyógyerő birtokában is vagyok. Kezem rátételével meg tudok több korságot is gyógyítani. és ha már Isten megadta nekem ezt a hajlamot, vétek lenne nem a jóra használni. Ugye igazam vagyon? Ez valóban dícséretes. Szólalt meg Margit. A kivételes képességet keresztény kötelesség jóra fordítani. Kapott ezen a vendég, és lelkesen tovább beszélt: Hej! bírsz sok a szegény, a nyomorult, beteg ember, akik tán nem is tehetnek rossz sorsukról, és a gyerekek, akik tiszták, ártatlanok, vétkek nem terhelik lelküket. Szándékom az, hogy alapítok egy ispotályt ahová befogadom az árván maradt kicsinyeket, s nevelem, gyógyítom őket addig, míg önállóak nem lesznek. No de erre bizony pénz kell ám, ami nincs, vagyis lenne. Farkas Ákos izgáka tekintete hol a férfira, hol a nőre pattant. Apám és nagyatyám annak idején emlegetett egy történetet, egy kulcsról, egy griffel díszített kulcsról, ami gazdaggát tehetne minnyájunkat. Úgy mesélte, hogy réges-rég szép ősapám ezt a kulcsot egy hajdali révésznak adta, mikor a tatárok fellúlták az országot. – Ez most nagyon érdekes, barátom. – Na, de még mindig nem mondtad el. – Hogyan kerültél hozzánk? – szakította a félbeeresztvényi, majd feleségre pillantott. És mi dolgo van az asszonyommal? – Ismered, uram? – Dunai Mikest, ismerem a palotából, bólintott a ház ura. Ő értett legjobban a malac sütéshez. De egy ideje már nem látom ott. Eljött nét, Pesten nyitott sütődét, nála vagyok bekvártéjozva. Tőle hallottam, hogy becses feleséged révész Margitka. Nekem pedig megfordult a fejemben, hogy akár annak a régen élt révésznek a leszármazottja is lehet. Ami nem is lenne csoda, hiszen az ő családja az egyetlen, akit ezzel a névvel találtam a környéken. Már megbocsás barátom, de ennek semmi értelme. Csak úgy betoppansz hozzánk, és emberöltőkkel ezelőtti révészeket keresel mi nálunk. Szólt rá, türelmét veszítve a házigazda. Szóval mi mindig nem értjük, miről beszélsz. Tőzsér vagy, ki vagy? kivele mit akarsz tőlünk? A vendég kicsit megszeppent, de aztán még bizalmaskodóbb, még nyárosabb hangon folytatta. Tudom, amit tudok, utána jártam. Nem véletlenül jöttem hozzátok. Ha megkapnám azt a bizonyos kulcsot, gazdagát tenném az egész rekelutát, adnék ám a vagyonból mindenkinek de a legtöbbet annak, aki érdemes rá. Azt hittem, nálunk van, találta ki a vendég gondolatát a fiatal asszony ami nem tetszett a férjének. Eresztvényi tudott a legendától, övezett furcsa kulcsról, és azt is pontosan tudta, hogy az most a sógoránál van. A feleség elmondta egy ízben, de nem tanúsított a dolognak nagy jelentőséget. Ó, én nem tudom, hol van a kulcs, ezért jöttem öde, gazsulált a sovány ember, démoni vigyorral a képén. Én először tennék egy méltányos ajánlatot, aztán rajtatok a sor. Ha ide a kulcsot, tiétek az elsőség. Miféle elsőség? kérdezte le sajnálom a házigazda. A vendégről lerít, hogy most erősen törje a fejét, ugye bár a bővös kulcs által vagyonhoz jutunk, amiből ti részesülnétek a legtöbbet. Margit meg akart szólalni, de férje leintette. Senki sem állította, hogy nálunk van, hiszen az édesanyja elárulta, pillantott sértődöttem Margitra a vendég. – Hogyan? – kiáltott fel a nő, és mindjárt a nyelvén volt, hogy az nem lehet, mert a szeme láttára adta, hogy a bátyjának, de férje megelőzte. – Nem tudom, hogy anyósom mit mondott neked, vagy hogy egyáltalán szóba állt-e veled, de az biztosra vehetted, hogy nálunk nincs semmiféle kulcs. A feleségem ugyan mesélt nekem korábban e féléről, amire én azt mondtam, hogy szerintem az a kulcs nem is létezik. Csupán a családi emlékezetben él, mint régi rege. Úgyhogy kérlek, barátom, ne ronsd el nekünk ezt a szép vasárnapunkat, mindjárt indulunk a teplomba. Farkos Ákos képére fájdalmas csalódottság ült ki. Idegesen lekapta a fövegét, hogy végig simítsa zsíros haját, aztán úgy rakta vissza, hogy egy tincs a homlokába hullott. Pedig létezik, már hogy ne létezne, hebegte nemegő szájjal. Istentelen hiba lenne, ha az a kulcs nem kerülne elő, ha én azt nem kapnám kézbe. Higgyetek szavamban, esküszöm, hogy gazdag áteszlek benneteket. Margit megszánta a kétségbeesett embert, és valamennyire hitte is szavait. Tetszett neki az ispotály gondolata is. Szívesen kérdezett volna még felőle, Eresztvényi azonban végzett, kézlegyintéssel kiadta a férfi útját. Akkor legalább adjatok nekem tízezüstöt, hogy én ne halljak addig, míg rá a kulcsra. Még mit nem? Széltolónak nálunk fel is út, le is út, intett a házigazda. Mátyus, mutasd meg ennek a szélhámosnak az utat. A számtartó jött sietve, és kitoloncolta a jövevényt, akinek panaszos szavait még Otagidről is hallották. Mebbányátok ti még ezt? Heljön még kutyára dél! Amikor ellovagolok aranyos szerszámú paripán a házatok előtt, és megnyitom azt az ispatáit, biza, hogy csodálkozni fogtok? A házas pár kedvetlenül indult el a közeli Mária Magdonna templomba. De mielőtt a bajárathoz értek volna, a férfi megtorpant. Kincsem. Ezt a félreértést azonmód tisztáznunk kell. Menjük a Krisztus teste kápolnához. margit tüsténs megértette férjét. Anyja vasárlaponként azt a kápolnát látogatja, mi időben ott lehetőt megtalálni. A szombat kapun hagyták el a kőfallal körülvett felsővárost, majd kelet felé ereszkedtek alá a meredek, vacak sikátorok között a Szentpéterváros részbe. Bizony, nagy volt a különbség a fényes felsőváros és a szegényes váralja között. Igaz? Már itt-ott megjelent egy-egy szép homlokzatú emeletes polgárház, de a legtöbb épület vályogfalú volt, és tetején zindej vagy zsupfedél szerénykedett. Nem is kellett hosszan ereszkedniük, egy fordulót követően előbukkant a kis imaház. Olyan sokan voltak, hogy a hívek javarészt be sem jutottak, odakint hallgatták a misét. Margit és férje csatlakozott az átsorgókhoz, és hallás után követték a oltárokat A liturgia végén kivárták az özvegyet, aki az utolsók között jött elő a kápolnából. – Hát, ti szentjeim! – csodálkozott Ilona házas párra. – édesanyám! – köszöntötte Margit. Látom, jó egészségben van. – Valamiről meg kell kérdeznünk. – No csak, nincsen baj! – húzta fel szemöldekét ilyetten a nő. A férfi vette át a szót. Reméljük, hogy baj nincsen. Hallottál-e Farkas Ákosról, aki javas embernek, meg tőzsérnek mondja magát? Ilona töprengve ráncolta a homlokát. Hallottam én, mondta végül. Éppen tegnap keresett fel. Férj és feleség beszédesen összenézett. Az udvari szakács úgy tartotta helyesnek, hogy a lánya Kérdezze tovább az anyját. Édesanyám, te mondtad azt neki, hogy a griffes kulcs nálunk van? Én! Vágott egy pillanatra ilyet képet az özvegy. Csak nem titeket is felkeresett, felbizony. De miért álltál vele szóba? Azért, mert megdöbbentően sokat tudott a kulcsról, és megfenyegetett. De miért mondta az, hogy nálunk van? Leányom, lágyultak el az ala vonásai. Miért mondtam volna meg az igazat? Az nem lett volna ésszerű. Neked gazdag urad van, szép nagy házban élsz. Nyugodt és biztonságos az életed, nem úgy, mint Mihálynak. Ki gondolta volna, hogy a széllelt felmegy hozzátok? Irona komolyan elgondolkodott, majd hangját lealkítva hozzátette. Tudod, mit leányom? Beszélek Mihályjal. Majd én elrejtem azt a kulcsot, hogy senki ne keresse rajtatok. Farkos, Ákos kedvetlenül élte napjait. Ezer dolog nyomta a begyét, adott neki okot a bánatra, bosszúságra. Én már 39 éves, s minden, amihez nyúl, kisiklik a kezéből, mint a csíkhal. Látszódjon az akár könnyen megfoghatónak. Túl van ő már azon a keresztény balgaságon, hogy a becsületességet tartsa üdvösnek. Az ember boldoguljon, ahogy lehet. Rövid az élet, ki tudja, mi van odaát, ezért a pillanatok örömét minél hamarabb zsákba kell gyűjteni. No de hiába, nem sikerül neki semmi, mintha ellenne átkozva, pedig gazdag is lehetne már, ahelyett, hogy így nyomorog. Dunainak is tartozik, képtelen fizetni ezért a kis lyukért, amivel meghúzza magát. Hogyan lenne pofája még ételt is kunyerálni tőle? Szent András havának végén leesett az első hó, amely egy kis időre annyali tisztaságba öltöztette Pest városát. Ákos kis kilépve a fogadóban találta magát, ahol Dunai Mikes már javában sütötte a malacpecsenyét. Mi van hétalvó? Veled is csak a bajom van! Fogadta feddő szavakkal, bérlőjét a sütődés. Ha nem fizetsz egy héten belül, fel is út, le is út, azt megmondom. Akkor ment el az eszem, amikor befogattalak. Nem érgeskedj már, Mikes, csitította őt Ákos. Elmondtam néked, hogy egy napon nagy vagyonra teszek szert, amiből neked is jut majd bőven. Csak legyél türelmes. Hányszor, de hányszor hallottam ezt, a perna hajder. Nem is hiszem én már azt a kincset, inkább törlez rendesen a kvárté bérét. Szép jó reggelt adjon Isten, lépett ekkor a héségbe három jól öltözött tőzsér. Isten hozott benneteket, urak, derült föl a fogadós ábrázata. Jertek már, csak éppen készen a pecsenye. Farkas Ákos nagyot nyelt, és korgógyomorral lépett ki a szabadba. Könnyű azoknak, akiknek mindig cínszog a zsebőbe egy néhány dénát. Ez a három alak rende itt fogyasztja reggelijét, a Pesten tartózkodnak. Jó vendégek, pénzes vendégek, emlegette ilyen formán Mikes, és a legnagyobb nyájassággal szolgáltak ki őket. A behavazott Pest látványa emlékeket ébresztett Ákosban. Eszébe jutott, amikor két nővérével, Erzsivel és Borival hóvólyoztak. Kisfiú volt még, és apró, Átfagyott kezével alig bírta meggyúrni a hójót, így inkább elterült és halottnak tetette magát. Majd eszébe jutott cica néni, akitől először nagyon félt, de aztán vénség magához érdegesgette. Haló de ákos, a te szemedben van valami holt sarló, ami azt látom, hogy a szellemek segélnek, mondta neki egyízben a boszorkány. És onnantól igezett őt. Egy-két furcsaságra megtanítani, hogyan adjon át bőverőt, így mondta, a rászoruló betegeknek, miképpen térítse eszméletre az alélt embert. Érdekes módon ez a Buda-Szentlőrinci apátságban eltöltött évek alatt, amikor is a családját ért rettenes tragédia után, a nagyapja, testvére Miklós Perjel vette védőszárnyai alá, elfelejtődött. És csak miután onnét elbacsátották, segített egyszer-egyszer a tudományával másokon. Arról pedig nem igazán tehet, hogy az embernek csak élnie kell valamiből, és a valamiből miatt néhányszor őt megbízhatatlan, ragadós kezű csalárd alaknak gondolták, és többé nem tartottak igény szolgálataira. Ő azonban ezt igencsak nehezményezte. Azt gondolta magában, hogy készséges ember többnyire jót akari mindenkinek, így ez a kevés hibája igazán megbocsátható. Nem volt hideg. Az ereszekről csepegett a lé, a templom közelében gyerekek futkároztak. Szegények hiába igyekeztek hójót gyúrni, a latyakos csapadék már nem állt össze a tenyerükben. Törül meg az orrod karcsi, csüng belőle a takony! – Fölmett egy lapácsfülő lapai fiú egy kislegényre. – Undorom van tőled. – Ezért megbondalak – vágott vissza éles, önnézetes hangon az apróság. – Felőlem, akár a királyzód is mehet panaszra, takonypóc. Több gyerek is fölkapta szólamot. – Takonypóc, takonypóc. Ákos fejét csóválva folytatta ő döngését. Új keleti gondolatai most ismét felerősödtek benne. Valóban szeretett volna ispotát nyitni. Elárult. Beteg gyermekek részére szánta mindazokat, akik már korán elvesztették szüleiket, és idegen helyen, kiszolgáltatott körülmények között kell a felnőttkort elérniük. Mert nem csak ő került korán álvaságra, neki is volt egy fia, akit csak csecsemőkorában látott. Az anyja tíznapos korában ismeretlen helyre távozott vele, azóta hírüket sem hallotta. Abban reménykedett, hogy ezzel a kezdeményezéssel talán megragadhatja a szerencsét, és valamilyen formában hírt hal fia felül. Lába a hajó kikötő felé vitte, hát ha megszánja őt egy halász, és odavet neki egy keszeget amit aztán megsüthet. Történt már ilyen, és házigazdája nem emelt kifogást ellene, sőt, még sütőzsírt is adott hozzá. Dunai Mikes amúgy nem rossz ember, félig meddig, el is viseli őt. Csak lenne szerencséje, jutna hozzá ahhoz a kulcshoz, ami a kincsekkel teli pincét nyitja, s amely, ahogy a gyermekkori mesékből kikövetkeztette, valahol itt pesten vagy budán rejtőzik. Addig minek is látni hozzá a kereséshez. Előbb a kulcs. Azon bizonyosan talál valami jelzést, hogy merre is keresse a mesés kincset. A palánk egy helyütt meg volt nyitva, ahol ki lehetett menni a folyópartra. A kikötői cölöpökhöz elárult bárkák voltak kikötve, a dunai szél heves lökéseire oldalaik vészjuslóan kocsantak össze. Ilyen mogorva novemberi napon nemigen merészkednek ki a halászok, még embert sem nagyon látni a rakparton, vagyis ebből nem lesz patyakeszeg. Ákos kedvetlenül feszült neki a szélnek, bámult, csalódottan a szemközti, kelenhegy felé. Szemébe könnyed csalt a szél, lelkében a reménytelenség, hanem, mint gyakorlott léhűtő, azonna meglátta a lehetőséget. Jól öltözött, polgár haladt el mellette, hat-hét éves forma fiával. Mindkettőn vostak posztókabát, fejükön meleg fejfedő, nem úgy, mint Ákosnak. Álljunk a pallóra, édesapám, de megnefáz nekem, mert anyád elátkoz engem. Bírom én a szelet, hencegett a kisfiú. Az apa fiával rálépett a kurta kis mólóra, amely mindössze négyet ölnyit nyúlt a víz fölé. Ezt látva Ákosnak valami az eszébe villant. Sietve mögéjék osont, Két pillanat alatt fölmérte a lehetőséget. A deszkák már eléggé korhattak voltak, sőt az egyik, amén a legényke állt, középütt, a szögelésnél repedést mutatott. Erre csak jó erősen rá kell sújtani, és bekövetkezik az, amit kigondolt. Farkas Ákos a sarkával teljes erejével rátoppant a deszkára, az ketté tört, a kisfiú elvesztett az egyensúlyát és a vízbe potyant. Az apja föl sem ocsúdott, Ákos már óbégatta magáit. Jaj, szentséges Isten, eltörött a korhat de majd én, de majd én, uram! Nyomban beúrott a vízbe, amely csupán a lágyékáig ért, megragadta a nyakig merülő, halálra gyereket, és fölnyújtotta az apjának. Kisfiam, kisfiam! A férfi fölrántotta gyereket, majd az ölébe kapta. Addig Ákos szemkápráztató főrgeséggel kapaszkodott vissza a mólóra, és mintha óvná őket, átölelte a férfit a gyerekkel együtt. Csak nyugodtan, nyugodtan vezette aztán őket a biztonságos rakpartra. Gyorsan vitt haza a fiad, vetkeztesd le, ültesd a kájha mellé. Kutya baja sem lesz. Sies vele, siess! Hat hálájam meg, tettedet jó ember. Hogy is ne, csak siess, siess! A férfi a gyermekkel ölében Amarra, Ákos meg Emelre indult. Sőt, miután elérte az utca sarkot, futásnak erett. Kapkodta szaporán lábait, úgy szuttyogott nedves nadrágja, mintha valaki üldözné. Olyan helyre szaladt, ahol még eddig maga sem járt. Ahogy biztonságba érezte magát, benyúlt a kabátja alá, és elővette az ellopott pénzenszacskót. Meglazította a bőrszíjat, és lihegve kiszedegette tartalmát. Hat ez számolt meg. Második fejezet. Csoda. Az eresztvényi házas párt még hetekig foglalkoztatta a különös idegen látogatása. Végtére is arra jutottak, hogy Margit, anyja, helyesen cselekedett. Farkas Ákos nyilván Jobban tartott a tekintélyes eresztvényi ház lakóitól, mint a külvárosban élő, könnyen sebezhető emberektől. Az ilyen alak óvatosan közeledik a rangban felette álló felé. Margitot mégis furdalta a lelkiismeret, hogy nem segített rajta legalább tíz dénárral. Ő élt a gyanúval, hogy a fekete javas, gyógyító, alapvető rendes ember, és korán sincs rózsás helyzetben, ha ennyire szüksége van a pénzre. Aztán egyik álmatlan éjszakán azt találta ki, hogy Farkas Ákos rendkívüli képességével talán kisegítheti őt meddőségéből. És ez a gondolat egyre nőtt, erősödött benne, míg végül tettekre sarkalta. Férje egy tavaszi napon bejelentette, hogy Berhardi, Meginvitálta őt a budai hegyekben lévő kúriájába, ahol egy kis adomázás, borozgatás közben megfeledkezhetnek a szürke hétköznapokról. Bernhardi olasz üzletember volt, aki ingatlanokkal kereskedett. Eresztvényi tőle vette a budai házát. Ez kapóra jött az asszonykának, és bíztatta urát, hogy fogadja csak el a talján meghívását, bizony, hogy jár neki az a kis mulatság, addig ő is hazarátogat. Így aztán az úr 1420. esztendélyének egy enyhe márciusi reggelén, eresztvényi bérkocsin, mert lovagolni nem tudott, kizörömbölt a szombatkapun, hogy tótfalun át a budai hegyeknek vegye az irányt. Margitsa tétlenkeret sokáig, szólt Mátyus számtartónak, hogy lemegy az édesanyjához, aztán a bátyját is meglátogatja, és pénzt véve magához, ő is elhagyta az udvarházat. Mindig is furdalta a lelkiismeret, hogy néki a szerencsés házasság felemelkedést hozott, míg testvére, a derék Mihály, annak apósa, csónakos Márton mellett, egyszerű Dunai halászként engedte életét, anyjuk pedig a kifogott halakat árulta a piacon, és varrással egészítette ki szerény jövedelmét, Hogy ne terhelje a lelkét hazugsággal, valóban meglátogatta szülőanyját, aki ugyan örvendett lánya látogatásának, de egy pillanatra sem hagyott fel a varrással, ami idején java részét kitöltötte, és ami mostanság a megélhetését is adta. Elbeszélgettek régi dolgokról, amikor még Margit kislány volt, s vasárnapok együtt jártak a nagymisére. Az özvegy felidézett olyan emlékeket, amik még sosem kerültek szóba. Tudod, Margitkám, én azért adtam te neked ezt a nevet, mert ez a név szerencsehozó. És látod, igazam is lett. Szépen az az uraddal, megvan mindenetek. Mesélj nekem Szent Margitról, édesanyám. Ó, hányszor hallottad már, Sóhajtott fel Ilona. Nem baj. Én azt sosem tudom megunni. Az özvegy lerakta kezéből a varnivalót, és megmozgatta elgémbeledett ujjait. Mikor őtet eltemették, sírját betegek keresték fel, és imádkoztak hozzája. Valakit kínzó fájásokból, mások csilapíthatatlan lázukból gyógyultak fel. Negyedik László király is kilábaltam. Midőn Margit gyámolításáért esedezett. De más királyok is kérték az ősegedelmét. Vakkoldusok, süketeg bénák, leprások, egész sora gyógyult meg az áldott helyen. A pogány kunok közül is jó néhányan megtértek, mert bizonyosságot nyertek a szent képességei felől. Egy zerte nevű kunharcos, akinek lova félszemére megvakult, Hallotta a király leány csodat ételeiről. Úgy gondolta, fohászkodni fog a szenthez, és ha lova visszanyeri a szeme világát, egész családjával együtt keresztény hitre tér, és bizúj lett. A ló megint látott, mire zerte, retyerutyástól felvette Jézus keresztjét. Egy alkalommal kutba fulladt leány tért magához, máskor meg leomlóa. Ház által maga alá temetett kisfiúkelt életre. Bármilyen sokszor is hallotta ezt már Margit, ilyenkor mindig elfogta a meghatódottság. Ezt az aranyot fogadja a rédesanyám, búcsúzáskor Nem kell az nekem lányom, legyintet Ilona, add az unokámnak. Egy utcával lejjebb lakott Mihály, bátyja, udvarára befoldulva felesége és fia éppen halászhálót javított nagy buzgalommal. Margit első pillantásra örömet látott megcsillanni Anna szemében, amit aztán mindjárt eltonbindott az irigység. Megbámulta a csipkés főkötőjét, végigmérte szilvakék sejem, sarkigérő, skófiumos ruháját, rápillantott finom kis topányára, és őszintétlennél vált a mosolya. Mihály, nincs itt van? sietett megelőzni a kérdést. Apámmal halászik a nyulak szigetén. Nem baj, titeket is látni akarlak. Margit szeretettel mérte végig a fiúskát. Mekkorát nőtt a más, és nagyon hasonlít az édes apádra. Szoktál vele vadászni? A fiú megmondta a vállát, de a munkát nem hagyta abba. Kétszer már halásztam. Tudod, amikor apád annyi idős volt, mint most te, huszadik fát gyűjtöttünk a parton. Okos fiú volt, fölnéztem rá. Szerettem hallgatni a történeteit. Neked is szokott mesélni? Szokott. Szent Margitról is mesélt? Mesélt. Most a sógon nőhez fordult. És ti hogy vagytok, Anna? Megvagyunk. Jut is, marad is, nem panaszkodom. Margit visszasóvállott azt az időt, amikor Tamás még őszinte álcázatlan csöpség volt. Ezzel a megkomolyodott, dolgozó kislegénnyel már nem teheti azt, amit szeretne. Elővet erszényéből két aranyforintot, és Anna felé nyújtotta. A nő arcáról eltűntek a gyanakvás árnyai. Száján elragadtatott mosoly jelent meg, szeméből a boldogság egy fülgeköncseppet perdídett ki. Isten áldjon meg jóságodék, Margitkám! Eresztvényi elköszönt, hisz meg kellett valósítani titkos tervét. Délnek haladt végig a hosszú utcán fazekas szíjártó kovács műhelyek mellett sietett el, a az felverte a gaz, imittamot gólya, hír, Iboja és cifra kankalin bontott szírmot. A domunkos a korostorát elérve egy részeglavas vágtatott egyenest feléje, ha nem lép félre, tán legázolja. Itt már Szent István város részben járt, több helyen építkeztek, az új házak erősebbnek, Magasabbnak mutatták magukat, mint a régiek. Szemlátomást nőtt és népesedett Buda, és lüktetett benne az élet. Emitt egy feldult anya cipelte sebesen valahová aljöl gyermekét, parányi udvarban ősz öreg anyút teregette kimosott ronjait, amot kóbor ebekre fel felett tollászkodott Danka sirájt Aztán le kellett menni a partra, mert erős kőfal állta útját. A Dunánál megtört a fal, meredeken délnek fordult, csupán egy alaposan ledöngölt szekérút választott el a víztől. Így a partvonal, és az erőt között tudta csak útját folytatni, mert közelben két mezitlábas fiú súhintotta a víz felé kavicsát. A derült égbolt, mint kék sejem stólla feküdt el a lomha folyón, a játékos fodrok milliárdnyi tűnékeny csillanást varázsoltak felszínére. A túlparton Rézsút délkelet felé feltűnt Pest. Alacsony városfala látni engedte a házak zsindejtetőit. Margit kíváncsi volt a hajóhídra, amelyen még sose haladt át. Igaz, nem is régen épült, de férjéltült tudta, nagyon kellett hiszen az alhévízi rév már nem tudott a megnövegetett forgalommal megbírkózni. A híd előtt mégis megállt, és északra tekintett föl a királyi várra. Zsigmond újonnan emelt palotája igen mutatós volt. A magas, süvegtornyos bástyákkal megerősített fal mögött színes cseréptetők tetszelektek, amelyek fölé magasodott a fiatornyos torony a vártemplom és az épülő friss palota kőcsipkés oromzata. Margit kifizette a hídpénzt, és óvatosan elindult a deszkapallókon. Ahogy megfigyelte, az alkotmány valójában egymás mellett horgonyzó uszályok sora volt, melyek rudakkal, kötelekkel voltak összeerősítve. Elég nagy volt rajta forgalom, a jövésmenés bizonyítva, hogy az ikerváros lakói, Hamar megkedvelték ezt az átkelőt. Gyalogosok, lovasok, könnyű kocsik, kézitaligák kerülgették egymást. Alant a víz csendesen locsogva, unott szorgalommal rakott fekete nyákot a gerendákra. Öztövér Molnár jött vele szembe egy zsákliszt alatt görnyedve. Egy kedvű pillantása, fölfény lett, amint meglátta az előkelő öltözetű nőt. Meg is állt egy szusszanásra, és kimondta, ami a nyelvére jött. Végre, hogy a hídra feljöhetnek angyalok is. Margit igyekezett elfedni mosolyát, nehogy valaki félreértse. Ami igaz, igaz, oly ritka jelenség volt ő itt, a nép között finom roha költeményében, hogy ezen csodálkoznia kellett Pest meg Buda lakóinak. A túloldalon valójában csak Pest északi határához érkezett, ott még haladnia kellett a sáncfal mellett, hogy elérje a városkaput. Tudni vélte, hogy a bejárót, amin átsétált, Váci kapunak hívják. Egyedül vagy, nemzetes asszony, szólt rá valaki a vártán. Margitot meglepte a kérdés. Oda nézett, egy silbak hajolt meg neki. Nem mondhatnám, Budán is Pesten is élnek rokonaim. Nem félsz nélkül járni kellni. Nem gondolnám, vitéz úr. Hová igyeksz el? Engedd meg, hogy elkísérjenek. Miért tennéd? A lovogiesság szentsége okán. Mond, hová kövesselek. A nő végig mért a tisztet. Elég magas, pödrödba jusszú, hegyes szakálú, izmos férfi. Ezüst gombos bőrzekét viselt, fején bársony barett, ahogyan most a katona divat diktálta, oldalán hosszú tőrkard. Kit tisztelhetek benned, uram? Libertsei Jakab strázamester szolgálatodra. Mondj csak Libertsej úr, ismered Farkas Ákost? A tiszt elgondolkodott. Ismerős a neve. Tán csizmadia, vagy talán törvényszegő. Margit hirtelen arra jutott, hogy okosabb ezen a néven túllépni. Mindegy, inkább Dunai Mikes pecsenyésütődéjét kérdezem. Őt ismerem, csapott le a szóra, a A búzatér mellett van neki sercegője. Tudod az utat, vagy elkísérjelek? Ha van ráérő időd, nekem ne volna. Elindultak déli irányba. Libercsei Jakab szinte kötelességének érezte, hogy kalauzolja a tájékozatlan nőt. Csupa, egyemeletes, fehére fehéremeszelt paticsház mellett haladtak el. Emiatt némi egységet mutatott, a meredélyes Budához képest. Látod, úrasszony, ez az utca a Mészárosok utcája. Minden második ház marhavágó híd. Ősztől itt olyan munka folyik, amilyen ritkaság a világban is. Nappal ökörbőgés, kutyaugatás, este zene, kuljongatás. A gulyások, a tőzsérek pocsolja részegre isszák magukat. Kell a sok vágás, mert Budát-Pestet látja el marhahussal. Olyankor biztosan veselyes itt járni. Nagyon jól mondod, ékes. Sok fogólegényt rúgnak, agyon öklelnek fel a bikák. Hajaj, történtek itt már olyan csodaságok, hogy az hihetetlen. Még király királyunk idejében esett meg, hogy elszabadult itt egy gyilkos bika. Megállott a munka, mindenki bezárkózott, mert se a pányva, se a szelindek nem tudta megfékezni. Aztán megjelent egy mezitlábas, gatyás paraszlegi. Bizonyos Toldi Miklós, és szarvánál ragadta meg a bikát, lebirkózta a földre. Még akik látták se nagyon hitték, pedig így volt az. Abból a Toldiból aztán híres vitéz lett. No, de már meg is érkeztünk a sercegőhöz. Óhajtott, hogy melletted maradjak? Köszönöm, boldogulok. A strázsa mester elköszönt, Margit pedig föltekintett a cégére. Lemezből kalapált. Sertés függött a ház homlokzatán. Meglepő egy marhából élő városban. Beléppett az ajtó nélküli helyiségbe, ahol meleg, gőzpára és folytó zsírszak fogadta. Egyelőre csupán két férfit látott, akik egy kecskelábú asztal mellett eszegettek. – Csak beljebb, beljebb, urasszony! – hallotta meg ennyi ályos hívást. – Éppen mosütöm a tepertőt, de van hideg sültem, ha azt kívánod. Margit csak most látta meg a szőrös képű embert, aki a nagy helyre helyezett kondérban kavargatott valamit. – Adjon Isten, Dunai úr! Nem étek miatt jöttem, pedig amit én sütök, kérem, azután mindenki megnyalja mind a tíz újját. Igaz, emberek? kérdezte maga falatozó vendégeit a fogadós, mire azok morogva, csámsogva rából idottak. Szolgáltam Szolgálta mint esztendőt, a király konyháján. Én tudom, kérem, a legfinomabbra sütni egész Pestbudána a De a halat az nem. Halat, halat, az nem az én dolgom, hanem eresztvényi Ferencé. Dunai Mikes keze megállt a kavarásban, szája elnyílt. Te lennél az ő hitvese? Ezt eltaláltad. Téged keresett meg Farkas Ákos. Úgy is van. Felőlem, komorodott el aztán. A testes ember gyűrött inget viselt, kilátszott szőrös melle, a derekány gyolcskötény, amibe most beletörölte zsíros kezét, aztán folytatta a kavargatást. Tudod, hogy hol találom? Őt kérdezte a nő. Hogy ne tudnám, az Áristonban. Marit meglepődött. Miért? Mert egy perna hajder, tolvaj. Sokaknak tartozik, többek között nekem is. És nem fizeti a lakbért sem. Remélem, sose látom többet. Margitnak számba kellett vennie, hogy most mit legyen. Első gondolata az volt, hogy nyomban hazamegy, azonban reményeit már olyan nagyjá hízlalt az elmúlt napokban, hogy Bajosan tudta elereszteni. És mondd csak, Dunaj úr, tényleg van neki gyógyító képessége? A sütődés megvárakoztatta válasszal, mintha mérlegelt volna, hogy neki milyen felelet érném meg. Tud valamit kétség kívül, de egy bélelt naplopó. És milyen dolgokra képes? Dunai alaposan megfontolta a szavait. A szomszédban lakik egy kislány, ugyan már nagyocska. Elkezdett neki folyni az orra vére, de betyárul ám, és nem akart elállni. Már mindenki azt hitte, kivérzik az utolsó cseppig. Na, azt mondja Ákos, adjat nekem egy sült kappant, azt meggyógyítom a leányt. Nem hitte senki. De ugye a szülők mégiscsak ráálltak, mert ki tudja. Ákos megette a kappant, aztán a kislányt kezelésbe vette. Senki sem tudja, mit tett vele. Be voltak zárkózva egy fél délután. Aztán, amikor előjöttek, a gyermeknek nem folyt tovább az óra. Tényleg nevezik őt fekete törzsének? Dunai nagyot nevetett. Egy gulyás nevezte annak, akit Ákos be akart csapni mert gazdag tőzsérnek hazudta magát, aki ő jó üzletet ajánl. Üzlet nem lett belőle, de az est folyamán kicsalta a gulyás összes pénzét. Amikor az erre rájött, összevisszaverte Ákost, és Ákos azt kiáltozta, hogy megöllek fekete tőzsér. És tudsz még valamit csoda tettélről? Ha jól meggondolom, hallgatlak. Egy másik alkalommal egy hajadon kereste meg, aki különben jegyben járt. Csak ott volt a bökkenő, hogy már magzatot hordott a szíve alatt, de nem a vőlegényétől. Gondolhatod, úrasszony, milyen nagy bajban leledzett a vászoncseléd? Az anyja titokban elvitte Ákoshoz, aki valamennyi pénzét elvállalta, hogy segít rajta. Nem tudja senki mit tett, mit nem, de a mennyasszonyka nem szült gyereket. Hozzáment a gyanútlan vőlegényhez, és azóta boldog feleség. Mennyival tartozik neked Ákos? A sütődés egyik szeme vibrálni kezdett, ahogy kiszámolta járandóságát. Meg van az összesen, asszonyja, másfél forint is. Itt van, Dunai úr, fogd! Nyújtott át neki két aranyat Margit, és kerítsd elő nekem Ákost. A sütődés átvette a pénzérméket, az egyikre ellenőrzésképp ráharapott, és szűrös képén szétáradt a boldogság. Megéreztem én már az első pillanatban, hogy eresztvényi barátom felesége meghozza nekem a szerencsét. Már rohanok is a városházára, visszavonom a deferót. Dunai neki esett a békésen ejtőző kétférnek. Kifelé! a végeztünk, bezárok. Mi beléd, beléd, Mikes? Méltatlankodott bágyat szemmel az egyikük. Gyerünk, kotródjatok, mert sürgős dolgom van. Ha azok nem állnak föl, s nem indulnak neki, a sütődést talán ki is penderíti őket. Aztán előkapott egy ponyvát, és gyors kézzel elfötte a falatozó bejáratát. Én majd keverem a tepertőt, de úgy látom, már ki is lehet szedni. Igyekezett megnyugtatni a neki embert, Margit. Ne fárazd magad, szép asszonyka. Egyek ugye most a tepertőt. Egyik lábam itt, a másik ott. Dunai elviharzott, a nő pedig alkalmas eszköz keresett, beváltsa ígéretét. Talált is tálat, meg szűrőt, és vigyázva kiszedegette a forró zsírból ropogósra sült porcokat. Miután végzett, helyet foglalt az ülő alkalmatosságon, és fülelte a városka életét. A takaróponyva miatt ki nem látott. Viszont behallott a járók beszédét. Három nyelvet különböztetett meg. A németet, a magyart, az olaszt. Némelyek keverték is ezeket. Arra gondolt, mit mond, ha valaki fére vonja a takarót és benéz. Majd közli, hogy hamarosan jön a sütödés, legyen türelemmel. Aztán az jutott eszébe, hogy milyen különös, hogy itt Pesten minden a marhára van kihegyezve. Dunai Mikes viszont sertést süt. Nyilvánvaló, hogy értelmesterségént különben nem élne meg. Aztán hirtelen jött, ijedelem szálltam meg. Mit keres ő itt? A fújó túloldalán egy falatozóban, idegen helyen. Hogyan lehetett ennyire óvatlan, gyöngenő létére? És ha valami ismeretlen veszélye eselkedik rá, amire nincs felkészülve, ki tudja, mennyire megbízható ez a Dunai. Lehet, hogy hátul visszasettenkedik, őt megöli, elszedi a maradék pénzét, zsákba varja, éjjel leveszi a folyóhoz, és vége. Többé senki sem látja. Meg sem találják, és ura belehal a fájdalomba. Mit tett, Úr Jézus? A következő pillanatban bevágódott a sütedés, farkas ákossal. A fekete tőzsér meg sem lepődött, hiszen útközben Dunai mindent elmondott neki. Úgy áltott fedetlen fővel, Homlokába lógó hajjal, szennyes öltözékében, mint egy gály arab. De beesett képén, a még mi masszatos is volt, őszéte boldogságra boldogság ragyogott. Isten hozott szép asszony, de őrvendek látásodnak. Fogadj Isten állt fel a nő. A lelkiismeret irányított ide. bánom, hogy nem vettem múltkor komolyan szavaid. Ákos leroskat arra padra, amelyen az imént Margit ült majd éhen halokpanaszolta. szólta. Duna is siattta kiszolgálta a már kip kihűlt tepertőből. Egyél szerencse fia, akinek ilyen jó szívű pártolója van, az hálát adhat a mindenhatónak. Farkas ákos marékszám gyöszölte papazacskójába ropogós étket, közben vizet ivott rá csukladozva. A városháza börtönében csak megdögleni lehet, sopánkodott, ha nem veszik fejed, megfagysz, ha mégse, éhen pusztulsz. Margit erősen megszánta a férfit. Ki tudja, hogyan alakult az eddigi élete. Lehet, hogy jóra való ember, csak a körülményei voltak balszerencsések. tudta jó -e már pontosan, milyen esetleges az emberi sors, mennyi mindenhez van köze a család véletlennek. A bűvös gyógyerődre volna szükségem. Ákos bólintott, mintha ezt egészen természetesnek venné. Jó, te neked örömmel. Láthatóan evett volna még, csak hogy nem bírt. Egy-egy szemet még a szájába dobott, de már alig tudta megrágni. El tudunk valahovában ulni, kérdezte nő. Dunai válaszolt rá. Hogy ne kérem? A karcer már ki van fizetve? Farkas Ákos nagy öttüsszentett, aztán egy még nagyobbat, majd felállt, bevezette Margitot egy homályos helyiségbe, amely minden bizonyjal lisztes kamra volt, hiszen területe kétharmadát egy hatalmas szuszék foglalta el. Azon kívül néhány szegényes férfi holmi árválkodott a kampókon lógva. Az a kevés fény, ami miatt épp látni lehetett, egy parányi lantornás ablakon hatolt be. Ákos egy óriási subát terített a szuszékra, és intett a nőnek, hogy foglaljon helyet. Te biztosan nagyobb kényelemhez vagy szokva, de én csak ebben szolgálhatok. Hadd el, legyintett Margit. Csupán annyit kérek, legyél hozzám őszinte. Én mindig az vagyok. Állította hevesen, szevét kidüllesztve Ákos. Nem hazudok. Én sose. Pláne ilyen finom úri nőnek, mint te. Nem született még gyermekem. Meddől lennék? Ezzel láthatóan alaposan meglepte Ákost. És miből gondolod, hogy ebben tudok segíteni? Húzta fel a személdekét. Csak reménykedem, bizakodom. Mást úgy sem tudok tenni. És jól teszed. Igaz, ilyet még nem vállaltam, de érzem, sikerülni fog. És mit érez meg neked? Öt aranyat. Sikerülni fog! Kiáltott nagyot a férfi. Hadd lássam a pénzt! Annyira nem vagyok óvatlan, csitótotta a nő. Most kapsz tőlem egy aranyat, és ha világra hozom a gyermeket, adok még négyet, és segítelek az ispotáj megnyitásában. A férfi gondolkodóba esett. Margit feszültem várt, hiszen most mérettetik meg a gyógyító tisztessége. Már-már azt hitte, Ákos meghátrál, ám mégis szóra nyílt szája. És ha nem sikerül, akkor visszaszolgáltatod az aranyat. De ha már a elköltöttem, akkor előttem vége a becsületednek. Többé nem ismerlek téged, és a továbbiakban nem segítem az ispotály üdét sem. A férfi némmiképp sírtődötten dünnyöget valamit az orra alatt, aztán keseregbe gazsulált, Akkor sajnos el kell mondanom azt, amit nem akartam. Mikes azzal a feltétel vonta vissza a deferót, szabadított ki a börtönből, hogy meg kell osztanom vele azt a pénzt, amit esetleg tőled kapok. Az alávalója fakadt ki Margit, eszébe sem jutva, hogy Ákos talán füllentett. Mindegy most már. Na, elmered vállalni? Elhát! Kilenc hónap és két nap elteltével Karácsonyhavának 22. napján. Az úr 1420. esztendéjében Eresztvényéné, született révész Margit, egészséges kislánynak adott életet. A szülésnél anya bábáskodott, a csöpség neve pedig Zsófia lett. Olyan boldogság szakadt a házra, amilyet el sem tudtak korábban képzelni. Jöttek sorral látogatók: Mihály, Anna. Csónakos Márton feleségestől, az udvarból az apa kebelbarátai, Ozoraj pipo Sókamarás, Alsányi János pohárnok, valamint a budai nagypolgárság nevében Tilman Gustáv, Patrícius, és még Céhesek számolatlan. Az ünneplésből is megártosok, Margit már nehezményezte ura szertelenségét. Tán az egész világnak be akarod mutatni ezt a kis ártatlanságunkat, Nézett szemre az urára. Be én, ha tehetném, dülesztette ki a merét büszkén eresztvényé. Az asszonynak orkor eszébe jutott farkasákos. akinek a történtek után adósa lett, csak hát még nem módolta ki, hogyan juttassa el hozzá a pénzt. A közösből ugyan már magához vette az összeget, ahogyan a korábbiakat is, hogy kéznél legyen, így már csak a lehetőséget kellett kivárnia férje olyannyira megbízott benne, hogy sose számolta át a pénzes ládika tartalmát, talán nem is tudta pontosan mennyi az annyi. Új év napján a beköszöntött hideg dacára csepürágók, igricek, hegedősük mulattatták a felsőváros népét. Az eresztvényi ház lakói bezárkoztak, féltve a picurkát a meghüléstől. Mátyus számtartó, Járult a ház elé fejcsóválva. Két regős, mindenképpen be akar jönni, hiába zorgálom előket. őket. A fűtött szobában jelen volt még a házigazda, Ilona Mama, és bölcsőjében a békésen szundigáló zsófia. De mégis mit akarnak méltatlangodott Margit? Azt mondják, jó jóáságokat regülnének a kisdernek, hogy boldog és szerencsés élete legyen. Akkorát jöjjenek csetinted vidáman eresztvényi, aminek két nő csak kacagni tudott. Egy testes, meg egy sovány maskarás lépett a szobába, szőrsuba rajtuk, maszkjuk vicsorgubik a pofát formált, Csörgőbotjukat elkezdték a padlóhoz verni, és hozzá rigmusban kántálni. Adjon az úristen ebben az új évben, ennek agazdának, gazda asszonyának, a kis leány állnak, mis szálmise gyertját, haj regő, rejtem, azt is megadhatja, az a nagy úristen. Furcsa benyomás kezdte kerülgetni Margitot, ezt a két embert ő ismeri valahonnét. A regősök folytatták az éneklést. Nem vagyunk mi rablók, Szent István szolgái, most jöttünk át Pestről, Rákos mezejéről, elfagyott a lábunk, de csak jót kívánunk, helyregő rejtem, azt is megadhatja, az a nagy úristen. Ebben a pillanatban a testesebb egy szemhunyásnyira megemelte az állarcát, s Margit nyommal felismerte benne Dunai Mikest. Vajon az ura látta-e, hiszen ismeri őt még a palotából. Párja épp a kis Zsófiban gyönyörködött, tehát nem vette észre. Székenül a gazda, meg a felesége, a pénz számogatja, regősöknek adja, azok érdemére... Gyermekszületésre hajregőrejtem ejtem, azt is megadhatja, az a nagy űristen. A regősök befejezték, mélyen meghajoltak, és még szóban is szerencsés, és boldogú esztendőt kívántak. Eresztvényi előkúrjantott a akivel lánt, akivel Zsófi fölébredt a kántálástól, és halk nyekergést hallatott. A nagymama volt a leggyorsabb, felkapta a csöpséget, és dajkálni kezdte. Na jól van, jól van, kicsi szentem, hát nem hagynak téged aludni. Töltsz is te azzal, hogy új esztendő van. Egye meg a kutya ezt a telet, ugye? A regősök ügyesen felhajtották a bögréjüket, a maszk nem jelentett akadályt. Aztán a házigazda tudtán kívül megkönnyítette felesége dolgát. Kincsem, adjál valamit ennek a két jó embernek. Jól van, és kis kísérem őket. A kapuajban Margit ügyesen előarázsolt a négy aranyat, és a sovány regős kezébe csúsztatta. Mindketten hallgatunk, mint a sír, súgta még oda. Szabad szent a számon a margitka, tűnjekte vissza farkas Ákos. Mátyus számtartó éppen kilépett az éléskamra ajtaján. Vajon látott, hallott valamit a jelenetből? Az asszony rövid zavarodottság után úgy ítélte, alig ha. Erre kellettem nagyot sóhajtani, aztán végleg elrejteni titkot a lélek legmélyére. Teltek múltak a hónapok, Zsófia szépen gyarapodott, bámész szem, gesztenyehaj, tiszta édesanyja, mondogatták rá sokan. Margitnak azonban rendre visszasajogtak a Pesten történtek. Leginkább az nyugtalanította, hogy alig emlékezett belőle valamire. Hogy is volt? Miután megállapodtak az anyagiakban, Ákos a kezébe adott egy kis cseréptéget azzal, hogy a tartalmát így ki. Először vonakodott. Az óvatosság fölül kerekedni látszott anyai vágyain, de a férfi meggyőzően érvelt. Azt hajtogatta, hogy ez a szer kiöblíti testéből az ártást, az istentelen szándékokat, mert még a legszeplőtelenebb embernek is vannak bűnei. Ő ezt elfogadta, hisz maga is eljutott némelykor ehhez a sarkalatos kérdéshez. Hanem a borzalmas újzú kotyvalék elfogyasztása után egy időre, mintha elvesztette volna az eszméletét. Helyenként kislánykorának eseményeit élte újra, látva magát a Dunaparton gajjat gyűjteni, felfeltűnt édesapja, aki pedig mintha már meghalt volna. Némelykor hallott olyasmit, hogy ne ellenkezz, édesasszonykám, a hasadat szabaddá kell tennem, hogy a tenyerem átadja a bűverőt, aztán, mintha egy fekete kutya telepedett volna szomjai közé, érezte a lihegését, és ahogy meleg nyelvével nyalogatja körül köldökét. Rövid pillanatokra a beteljesülés örömét is átétett, de lehet csak álmában. Felfelhorgat benne a gyanú, hogy talán valami szégyenletes dolog esett meg vele ott Dunai Mikes házában. Azonban ezt rendre elvetette, mert amikor magához tért, nem érzett fájdalmat, csupán a feje volt nehéz és gondolatai zavarosak. Ákos remegő keze fogta át csuklóját, fölült és megkérdezte, hogy vége van-e a beavatkozásnak. A férfitől egy kedves igenlő választ kapott, és amit utána mondott, az folyvást visszacsenk benne. Most már lesz egy gyermeked, de több aligha. És akkor ő fölállt, elrendezgette szédzilát ruházatát, arra viszont nem is nagyon emlékezett, milyen szavakat váltottak, még csupán egy rövid intelem maradt a fülében. Az ígéret szép szó. Ahogy kilépett a szabadba, furcsának tűnt a világ, és a talaj is, mintha hullámzott volna léptein nyomán. Alkonyodott, sietnie kellett, hogy az esttel hazaérjen, vagy legalábbis eljusson Szent Péterig, ahol már ismerős a környezet. Emlékezett, igen, erre határozatan visszatudott gondolni, mit érzett akkor. Mert fölmerült benne, hogy Ákos valami galátságot követett el, kihasználva hiszékenységét. Azonban a teste, a gyanúra, Tiltakozó választ adott. Pontosan ismerte már azt az állapotot, amikor egy férfinak odaadja magát, s utána az milyen. A fekete Törzsér nem sértette meg tisztességét, tehát nem történt házasságtörés, vagy csak erősen ezt akarta hinni. Harmadik fejezet Zsófia Ismét hosszú éveket váratott magára a király, hogy visszatérjen budai palotájába. Azonban most jönnie kellett, mert a déli határ mentén mozglódott a török. Az úr 1428. évének más havában érkezett, nagy nemzetközi sereg évén. Buda hangja hangyaboly, Európa valamennyien jeljárásából kaptak izelítőt a székesváros város polgárai. De még mennyi pompás lószerszám! Cifrapajzok, színes zászlók, cikornyás címerek is rendre feltűntek az utcágon. Kalpagok, süvegek, értsisakok, felöltők, tabardok, köpenyek, pelerinek, harisnyák, lábbelik mozgó erdei. Eresztvényi Ferencre mindjárt szükség lett a palotában, sütötte a tárkonyos fogast magyarnak, németnek, olasznak, csehnek. Révész Margit minden este nagyon várta, hogy férje meséljen a ritka felhajtásról, de többnyire csak hajnal tájt vetődött haza. Macsikere volt az étkemnek, újságolt a boldogan. Zsigmond küldött érte jutalmat, meg Ambrogio Traversari, a pápai követ is. Az pedig nagy szó, hogy egy taljánt édesvizi hallal meg tudok örvendeztetni. A titka a sok fokhagymában meg a megfelelő arányú tárkonyban rejlik. Az előbbit nem kell belőle sajnálni, mert attól lesz zamatos. Aztán, hogy mennyi sót, majoránnát, rozbaringot és lestyánt adok hozzá, az senkinek el nem árulom. Különben, tavárzaival csak nem barátok lettünk. Mikor megtudta, hogy beszélek kicsit az ő nyelvén, hivatott, és inkább velem mulatta az időt, mint hogy a sok katona emberre borozzon. Tettünk is egy vidám sétát a falakon, ahonnan nagyon tetszett neki a kilátás. Tudott kincsem a várfalakat koronázó gyilakjárókon sétáltunk, ahonnan tényleg pazar látvány nyújt a kelenhegy, alhéviz, a hajóhíd. Pest úgy mondta, mester, ezen a körfolyosón olyan csodálatos látványban gyönyörködhetünk, amilyen még Itáliában is ritkaság. A főszakácsra felesége büszke, és Zsófi okos tekintete tapadt. A kislány már hét évet számlált. Szakasztott anyja bájos kerek arcából, kíváncsi barna szem ragyogott a világra, s alkata is igen formás. apám finomat sütöttél a taljánnak? Olyat, hogy mind a tíz ujját megnyalta. A taljánok nem tudnak sütni? Az apa nagyot nevetett. Leánykája őszinte kérdésétől mindig csordútik telt a szíve. Hányszor mondogatta, hogy Zsófia nélkül csak fél ember lenne. Nagyon kell az apa életébe a gyerek rácsodálkozása, a természetes bája, megejtő és mulatságos kérdései. Tudnak azok csak másképpen. Más hozzávalókat és más fűszereket használnak a sütéshez, főzéshez. Zsófia ezen eltűnődött, szép és tiszta szemfehérje csillogó porcelán. Én is főztem már nagymamával, és mit főztél? Köleskását. A szülőket belől feszegette a kacagás, de igyekeztek palástolni, A komoly őszinteséget Isten őriz kinevetni. Margit aztán megkérdezte, és szeretet a köleskását? Szeretem. Úgy helyes, bólintott az apa. A rendes emberek szívesen fogyasztják az egyszerű élést is. Gyermekkoromban szegények voltunk, és mindig farkas éhesek. Szakácsiban az emberek nem is nagyon ismerik a kényes ételeket. Ettük, ami volt, amit édesanyánk elénk tett. Királyi eredelnek számított a hagymás dödöle, a rongyos lángos, a tejbe gríz. Húst a halunk kívül alig ettünk. Akkor is leginkább vadat, amit csapdával fogtunk. Milyen vadakat, édesapám? Leginkább fácánt, foggyott nyulat, de az uraság hagyta, nyílvégre kaptunk rucát, récét. Minden az ispántól függött. Ha ő megengedte, hogy az erdőben vessünk, vadásszunk, akkor jó életünk volt. Ha nem engedte, szűkölködtünk. Marhát a mi környékünkön ritkán látni. Azokat a rónákon tenyésztik. Malacot is csak engedéllyel tarthattunk. És szarvast, őzet, vaddisznót, faggatta tovább a kislány. Na, azok trófás vannak. Azokhoz mi nem nyúlhattunk, mert a nemes urak vadázták. Mi nemesek vagyunk, édesapám. Zsigmond jó voltából azok. A királytól kaptam a címet. Nagymama is nemes. Ezt már nem lehetett bírni. A szülők hangos nevetésre fakadtak. Erre add meg magad a választ, gyöngyvilágom. Elég okos vagy már hozzá. Zsófi és Ilona rendkívüli módon ragaszkodott egymáshoz. Az özvegy a kicsi világra jöttétől számítva fél évig maradt a budai házban, hogy amiben lehet, segítse lányát. Már valamennyien azt hitték, végleg marad, mert elfér, és segítségére van mindenkinek. Mátyus különösen kedvelte, de ő kapta magát és visszaköltözött várraljai hajlékába. Ott van rám szükség a szegényebbek között. Margit azonban tudta, hogy az anyja inkább a fia közelében szereti tudni magát. Ezzel semmit sem lazult a kötelék, ami összekötötte őt Zsófival. Ahogy a kislány járni tudott, az anyja lehorta őt a hatvani piacra, hogy lássák, miként árul a nagymama. Aztán idővel irona, minden vasárnap reggel feljött érte, magával vitte, s ők ketten a Krisztus teste kápolnában hódoltak Istennek. Amit Zsófia a nagymamától tanult, azon a szülők csak ámultak. Öt évesen már betéve tudta a zsoltárokat, a szent énekek javát, azon kívül régi dalok is megmaradtak elmélyében. Amikor hat évesen elkezdte őt tanítani az óbudai Studium General egy diszcipulusza, csodálattának adott hangot, hogy a kislány milyen eszes és tájékozott. Ugyan sokan megszólták eresztvényét, hogy miért tanítja gyermekét olyan dolgokra, amit egy lánynak fölösleges tudnia, ebből azonban sem ő, sem felesége nem értett egyet. A zsúfia cseperezett és okosodott szüle és nagymamája megelégedésére. Szentgyörgy haván a had, mint a fölgeteg, fölkerekedett és délre Amekkora volt a lendület, még akkor a koppanás. Zsigmond azt képzelte, egy rohammal visszafoglalja a törökök által megszállt galambóc várát, ám elszámolta magát. Sőt, a sikertelen ostromot követően megjelent seregével második maradt szultán és a keresztény uralkodó, nemzetközi bondériumait elkergette a környékről. Zsigmond élete is veszélyben forgott a Dunán való átkeléskor. A király védelmét Rozgony István Temesét főispán látta el, akinek a felesége Szentgyörgyi Cecília is harcba szállt. A bátor asszony hajókkal érkezett a király és férje segítségére, és sikerült is őt kimentenie. Derékfehér személy ismerte el Mátyos. A következő lányomnak a Cecília nevet adom, lelkesedett az udvari főszakács. Ugye, hogy a nők is megállják a helyüket ebben a kerge új világban? Margit ugyan nem szült másik gyereket, de Anna Sjógor nője igen. Mihályéknál sok-sok várakozás és néhány halva született angyalka után világra jött végre a második fiú, aki ezúttal az apja nevét kapta meg. Negyedik fejezet. A tragédia. Az úr 1433. esztendejét írta a kalendárium, méghozzá Pünköst Havának 31. napját, amely dátum azért nevezetes, mert ezen a napon koronázta. Rómában, IV. Jenőpába Zsigmondot császárra. A Budai vár egy keleti oldalára ezen az éjszakán, Vész Jósló ereszkedett a hold, mint ilyet menyasszony fordította orcáját Szent Péter külváros egyik Zsubfederes házára, amelyen megjelent a tűzkakas. A láng pillanatok alatt csapott az ég felé, éppen a legrosszabb időben, amikor az emberek legmélyebb álmukat aludták. A hosszú utca közepén rakott fészkéből lódultak neki veszedelmes sebességgel. Mindkét irányba a tűzmadarak. Immár sebesen ugráltak elő a házakból Isten teremtiményei, ki gatyában, alsónebűben, pucéran és ordítva, visongva kaptak csöbrök kampók után. Az apró nép, akikből volt minden házban egy szakajtóra való, sivalkodva rohangáltak fel alá, mint a megriasztott, oktalan napos csibék. Ja, Istenem, jaj, jaj! Tűz van, tűz van, emberek! Ordítozta, akiben még volt szusz. Felbojdult immár az egész várralja. Sietett, aki tudott, hogy mentse a bajba jutottakat, oltsa a tüzet. De a rémületes látvány sokakat lebénított. Egy csak nem mezítelen fruska futott, sikoltva lángoló hosszú hagyal a duna felé, egy mamáját szólongató Csöpséget épp maga alá temetett az aláhulló gerenda, lángtengerbe borított féltucat vödrös embert egy ház leomló égő zsub teteje. Sokan nem is merték megközelíteni a lángoló poklot, hiszen már tíz lépésről is elviselhetetlen volt a hőség. Démoni hangzavar szaggatta és cibált az ég forró palástját. A jajveszékel és zokogás a gerendák Szarufák nyöszörgős sercegése, ahogy megadták magukat a lángoknak, őrjöngő gyehennává vált, skongott, zúgott immár egész Buda valamennyi harangja. A Minszent utcai házban ekkor rezzent fel Margit és a férje. Féreverik a harangot, és hallod ezt a lármát? szót ilyetten a nő. Hallom, tűz van. Úrat ki ereszvényi az ágyból. Megyünk Mátyussal segíteni. Ti meg készüljetek fel, zsófiával, hát ha el kell hagynatok a házat. A nő magára kapott valamit, és kitekintett logott felé az ablakon. Békés, nyugodt éheverte a nyugati féltekén. Rohant át a körfolyoson, hogy kelet felé tekintsen. Igen, a váraja irányában vibrált az éli hajnal, amely korán sem a felkörül napot. Jelezte. Édesanyám! kiáltotta. – Testvérem, drágáim! Ekkor hallotta a kapu csapódását, és látta alant elfutni férjét Mátyussal, együtt kezükben szövétnek, másikban Cseber. Követte őket a szemével, a piac téren át egyre több fákiás alak csatlakozott hozzájuk, s rohantak a város kapu felé. Margit első gondolata, hogy ők itt biztonságban vannak, másik pedig, hogy maga is vedret ragad, és szalad a segítők után. Mi történt, édesanyja? A 13 éves zsófia jelent meg mellette hálóinkben, A vároján tűzpusztít. Úr Jézus, nagymamáé, imádkozzunk, virágocskám. Talpon volt már az egész háznép, készen a menekülésre, ha fölfutna a tűz, becsapna a zsidó utcában átterjérne a Szentpár utcába, onnan az Olaszok utcájába, ennek azonban kevés volt a valószínűsége, meg is jegyezte az egy szolgáló. Ide nem képes feljönni. Margit maga is jutott, hanem a tehetetlenség majd szétvetette. Itthon kell várnia a nagy bizonytalasságba, hisz nem tudni, mi van az anyjával, Mihályjal, Tamással, az ötesztendős Misivel, Annával. A ruhát öltött, és a cselédséggel együtt a nyitott kapuhoz vonultak. A lárma egy idő után csilapodott, és mintha a lobogó fény is halványult volna. Bár eljött a napkelte ideje. Erősödött azonban a füst és kátrányszag, ami fokozta feszült várakozást. Imittamot elkezdtek visszaszállingózni a segítők. Valakiket támogatni kellett, mert sérüléseket szenvedtek. Egy férfi megégett arca miatt óbégatott, egy másikat hordányon cipeltek. Ilyet mi sose láttam. Olyan tűz volt, hogy a közelébe se lehetett menni. Mert még nem esett eső, minden tapló száraz. Visszhangzott a falai között. Szűzanyja azt a rengeteg gyereket, fullatta valakinek a szava, ami szívébe nyilalt Margitnak. Így ártatlanul meghalni mintha Mátyus szaporázná ott feléig görbe lábain. Margit erőltette a szemét. Igen, ő az, és mögette anyja meg a férje. Na hála Istennek! De hol vannak a többiek? Az asszony reménykedni akart, de sem történt semmi baj, és már rendezkednek a házuk körül. Erre ráörűsített, hogy Ilona cipelt egy gyereket az ölében, Nyilvának is mis hozta, hogy ne lábatlankodjon ott a felnőttek között, hiszen Tamás is már 19 éves jegyben jár. Drága Istenem, drága jó atyám, hallotta annyi keserős siránkozását, amitől megfagyott ereiben a vér. Jaj, hogy ennek miért kellett így lennie. Elfúlva támogott lánya irányába, és zuhant aztán karjába. Margit éppen el tudta kapni az asszony. Karján cipelt kis testet, anyját pedig Mátyus fogta meg, elnevágódjon. Édesanyja, édesanyja. Nyekerekte Misi, és egész testében remegett. Hol van édesanyja, édesanyja, Tamás? Sírt már minden nő, Mátyus, Zsófia, és a két cselét fölnyalábolt az alért nagymamát, és vitték be a kapun. Eresztvényi Ferenc ziláltan, csapzottan támolygott feleségéhez, és átölelte a kisfiúval együtt. Bennéktek. Sokta folytotta, mind a hárman. Margitnak alig volt hangja. Mind. Napok teltek el, mire az eresztvényi házban megcsendesedett a sírás, rívás. Temetésre egyelőre nem is gondolhattak, mert a hosszú utca romjainak eltakarítása lassan haladt, és a színné éget nehéz volt beazonosítani. A nagymamo önküveletben feküdte ki, ezt az időszakot, amikor pedig magához tért és felfogta, mi történt, még hetekig nem tudott megszólalni. Csak bámult maga elé üveges tekintettel, és olyan szívszaggatóakat sóhajtott, hogy belefacsarodott a szíve annak, aki csak hallotta. Szomorú napokat éltek meg a Budai udvarház lakói. A szolganép együtt buszlagodott a tragédia elszenvedőivel. Hiszen ők is szerették a család valamennyi tagját. A ház ura most sajnálta csak igazán, hogy nincsen dolga palotában, mert szíve legmélyén menekült volna ebből a síralomházból. Mi is történt? A gyászos éjszakán Ilona arra ébredt, hogy félrevelik a harangot, és egyre erősödik a rettenetes lárma. Tudta mi ez? Korábban már átélt egy tűzvészt. Felugrott, kiszaladt a házból, és mindjárt látta, hogy az alattuk lévő utca épületei már lángokban állnak még hozzá, nagyisten az égbe a mihályék háza is. Egy pillanatig sem habozott, úgy alsó szoknyában rohant oda, hát ha tehet még valamit. Ekkor még nem volt olyan pokol, mint a későbbiekben. Segítőkből is jóval kevesebb. Ilona meg tudta közelíteni a házat, de majd a szíve állt meg, amikor meglátta, hogy a szélesen elnyújtott épületnek, amelyben három generáció is élt, minden része kívülbelül lángokban áll. Igyekezett urrán lenni rátörő fájdalmán és kísérletet tenni, hogy megközelítse szerettei részét, Ám szemlátomást hatalmasodott a tűz, az épület ajtóin, ablakain is kicsaptak a mohó lángok. Már nem lehetett ott megmaradni. Éppen meghátrált volna, amikor az egyik lángoló ablakon kirepült egy jókora csomag. Nézte csak, mintha mozogna a batyú, amit elsőre megsejtett, a kismisi volt az lepedőbe kötözve. Így talált rá a veje meg Mátyus, akik hazaküldték hogy otthon óvja a kisfiút. Ilona még a legnagyobb fájdalma közepette, is meg tudta fejteni, mi történt. A három felnőtt közül valamelyiknek abban rettentő veszedelemben is helyén volt az eze. Fölmérte, hogy ebből a lángtengerből már lehetetlen kimenekülni. Az ajtók, az ablakok is tűzben álltak, így az utolsó testi és lelki erejét ladba vetve, a legkisebbet lepedőbe kötözte, és átdotta az ablak lángfüggönyén. Amikor az özvegy végre megszólalt, csak ezt hajtogatta, pedig milyen szépek voltak, nagyon szépek, min szép volt, és kedvesek voltak. Zsófia nem tágította a nagymama mellől, leste minden kívánságát, és etette, itatta volna őt, hogy életben tartsa. Ilona azonban sokáig csupán tejet volt hajlandó magához venni. Amikor viszont már egy kis Haladt, csirkét is evett, és visszajött az ereje, menni akart. De nagymama, neked már közöttünk van a helyed, marasztalta az unokája. Eleget dolgoztál, és szenvedtél, megérdemled a kényelmes életet, az asszony a fejét rázta. Nekem a szegények között a helyem, akiknek szükségük van én rám. Ötödik fejezet Örökség Négy év telt el Zsófi eladósorba érett, Misi betöltötte a kilencedik életévét. Édes testvérekként szerették egymást, a fiú ugyanazt a bánásmódot kapta, mint unoka a nővére, a ház ura őt is tanítatta. A borzalmas tragédia örök életre nyomot hagyott bennük, a múló idő enyhített csak a lelkisebek fájdalmán, az életüket úgy igyekeztek élni, hogy az Istennek tetsző legyen. Eresztvényi okos űzelmeket folytatott az iparosokkal, és már nem is kívánkozott fakan alatt ragadni. Lévén 64 éves lett. Szent András hava kezdődött. Irona az utóbbi hetekben elmaradt, úgyhogy egyik alkalommal Margit, Zsófia és Misi ellátogattak hozzá. Gyanús volt nekik, hogy az eresz alatt álló esővizes déza még mindig tele van. Holott napokkal ezelőtt esett, és Ilona mindig ezt használta tisztálkodásra, mosásra. Anya és lánya riadtan nézett össze, és torkukban dobogó szívvel nyitották az ajtót, amely nem volt belőlről beleteszelve. A becsukott zsalugátert miatt Odabent sötétség fogadta őket. – Nagymama! – szólította félszegen Zsófi. Válasz nem érkezett, így hangosabban megismételte. – Nagymama! – igen, lelkem! – felelt rá egy erőtlen hang. – Mi van veled? Közben Margit nyitotta az egyik ablakszárnyat, és látták, hogy az öregasszony az ágyában hever, arcsa sontfehér, szája félre áll. A fényre hunyorgott, és jobb kezét a szem elé emelte. Nem tudom, gyengélkedem, de tegnap előtt nem bírtam felkelni. Az egyik oldalamat nem érzem, hogy-hogy. Béna a bal felem, és nem mozog se akarom, se a lábam. Miért nem mozgatod? állt meg az ágyam mellett Misi csodálkozva. Mozgatni kell! Az öreg asszony cserepes száján szenvedő nevetés szakadozott elő. Jaj, te gézengúz! Margit hallott már erről a betegségről, amelyet súlyosnak mondtak, de most nem akar tudomást venni róla. Ettél ittál azért valamit? Hogyan tudtam volna, lányom? No, ennek már felesett réfa. Zsófi volt a gyorsabb, tudta, hol az ivóvíz is, már hozta is. Margit igyekezett anyját valahogy felöltetni, lánya pedig a csupóló vizet sorgatott a szájába. Nyelte ugyan szegény, de lefittje szája miatt fére csorgott. – Misi, szaladj hamar! – sürgette Margita a fiút. – Vidd meg a hírt Mátyus bácsinak, hogy jöjjön üstölést lovaskocsival, mert nagymamba beteg. – A tulipántos ládámat itt ne felejtsétek! – figyelmeztette beletörődötten a fekvő. A déli halang szóra Ilona már a mincent utcai ház vendégszobájának puha ágyában feküdt, és neves felcser vizsgálta. A beteg restelte tehetetlenségét, ki is küldött mindenkit az orvoson kívül. Ott várakozott az ajtó előtt a család valamennyi tagja. A hosszúra nyúlt vizsgálat után a felcser a következőket mondta. Szélhűdés, a rosszabb fajta. A bal fél lebénulása semmi jót nem jelent. Egy, másfél hónapja lehet hátra. Legyenek minél többet mellette, a jókedéitán meghosszabbítja valamennyivel az életét. Abban aztán nem volt hiba. Zsófia minden szabad pillanatát a nagymamája mellett töltötte, és bár tisztában volt vele, hogy ennek előbb-utóbb szomorú vége lesz, tudott kedves és vidám lenni. Hasonló kép Misi, aki mókás megjegyzéseivel gyakorta megnevettette. Margit nem tudott szabadulni egy gondolattól. Meg kellett hát kérdeznie anyját. Hagyjatok most bennünket magunkra. Kérte meg lányát és nevelt fiát. Fontos beszédem van nagymamával. Már számítottam rá, Bólintott a beteg. Te kíváncsi vagyok, egyre gondolunk-e? A házasszonyának hevesen kezdett verni a szíve. Farkas Ákosról akarok kérdezni. Akkor egyre gondoltunk. Margit halára vált a nézet anyjára. Járt nálad a tűzvész óta? Járt. Mit akart? A kulcsot. Mondta neki, hogy még sincs nálam, hanem a tűzvészben elégett? De hogy mondtam neki? Na hát ez az igazság. És mindenkinek így a jobb. Az öregasszony erőt gyűjtött, hogy folytatni tudja. Azt nem tudom, mi lett volna jobb, de a kulcs megvan. Megvan? És ürona lassan, töredelmesen elmesélte. Annak idején miként kérte vissza Mihálytól a kulcsot, hogy megóvja a családot farkas Ákos vagy más hasonló A kulcsot akkor berakta tulipántos ládájába, és a ládát elrejtette. Eddig ott volt nála, de most már itt van az ágya alatt és Farkas Ákosnak mit mondtál? Azt, hogy a kulcsot ellopták. Tolvajok jártak az Eresztényi házba, és elvitték. Mi más tudhattam volna, hiszen korábban azt állítottad neki, hogy nálatok van. Mit szólt hozzá? Nem igen, hitte, dühös volt. És azóta? Akkor láttam utoljára. És másról nem beszélt neked? Nem. Mi más érdekelhetné még azt az anyaszomorítót? Nyughatna a bőrében, dünnyögte Margit. Az a kérésem, lányom, hogy a kulcsot vet ki a ládából, és tedd ide a párnám alá. Margit teljesítette a kérést, és örült, hogy az a pesti találkozás nem derült ki, de most itt van helyette ez a másik ügy. Ákost láthatóan mégsem hagyja békén a rögeszméje, tovább kutat a kincs után. Férje ugyan nem hisz a kulcsban, de ő kislánykorában látta, tehát létezik. Hiába törte a rajta fejét, nem tudott semmi okosat kitalálni. A rejtély bonyolódásának lehetősége édesanyja állapotának rosszabbodásával hirtelen valóságos közelségbe került. Ilona ugyanis az egyik nap magához rendelte a családja valamennyi tagját, beleértve a házúrát is. A beteg ekkor már nagyon rosszul festett, arca viasz, szeme elrévedő, mintha nem is látná jelenlévőket. Kedveseim, közel a vég, kezdte alig érthetően. Mennem kell, mert már egy erősebb hatalom hív, és érzem, hogy jó lesz ott nekem. Amit eddig el kellett mondanom nekedtek, azt már mind elmondtam. Csak néhány dolog maradt hátra. Amire most kérlek benneteket, azt tekintsétek végrendeletemnek. Misikém, gyere ide. Valami van a vánkosom alatt. Vedd azt ki! A fiú teljesítette a kérést, és egy kulcsot fúzott elő a párna alól. Mi ez? Nézett rá furcsán. Ez a családunk kincses a kulcsa, suttogta Ilona. Valahol rejtezik egy kazetta, amelybe ez a kulcs beleillik. Nem tudom, mit tartalmaz az a láda, de aki azt megtalálja és kinyitja, nemzedékeken át gazdagna tudhatja magát. Eresztvényi Ferencvőm, arra kérlek téged, mint vagyonos és becsületes embert, tartsd tiszteletben, amit most meghagyok. A kincs Révisz Mihályt illeti, mert az ő ágán Vezethető vissza az hagyó. Legyen az majd az ő dolga, hogy áde belőle, és kinek át belőle. Zsófiának adok szólt közben a fiú. A beteg arcán átfonaglott a szeretet, és még nehezebben folytatta. A lárda rejtek helyét sajnos nem tudom. Az uramat nem érdekelték a legendák, csupán néhány dolgot mesélt nekem, erről viszont semmit. A családi emlékezet szerint állítólag a farkas család leszármazottai tudnak többet róla, de hogy miért is, azt nem. Ilona hangja hirtelen halkolni kezdett, a szemre lecsukódott. Soha ne felej, felej. Már nem tudhatták meg, mit akart mondani, egy mély sóhajjal kiszállt belőle a lélek. Valamennyien letérdeltek és halk imádkozással kísérték át Isten országába. Zsófia oda az eltávozott nagymamához, megragadta a kezét, ráhajtotta arcát, misi könnyes szemmel nézte meg a kulcsot. Férfi vas vasszára, fekete, a kulcsfeje, egy ágaskodó griffet mintázott, nyílt az ajtó, Mátyus óvatoskodott be. Bocsáss meg, uram, szólt ereszfényhez, Most érkezett a hír, hogy jó királyunk és császárunk Zsigmon naim várában átadta lelkét teremtőjének. Időközben Farkas Ákos élete egészen megváltozott. Nem csupán azért, mert az aranyak révén másik pesti bérleménybe költözködött, hanem mesébe illő történet esett meg vele. 1438. tavaszán Bekopogtatott hozzá egy fiatalember olyan húsz éves forva, valameddig csak állt az ajtóban, majd megszólalt, köszöntelek apám. Ákos azon mód megérezte, hogy tényleg az édes gyermek ár előtte, sudár vékony alkat, mint amilyen ő volt fiatal korában, és a szeme is szürke, ahogyan a haja szőkés, egyedül az orra mutatott hasonlóságot az anyjával. Kerű bejebb! Hebegte megindultan. Hogyan találtál rám? Anyám árult el, mielőtt lecsukta a szemét. Ó, hát meghalt. A fiatalember bólintott. Ákos helyjel kínálta a fiát, majd maga is leült. Az egyszobás lakás tiszta volt, és száraz a karos ládára, amelyen elhelyezkedtek, szederinták voltak pingálva. Derékasszony volt, Sokat dolgozott értem, folytatta a fiú. Kutagottam utánatok, de senki nem tudott semmit felületek, magyarázta zavartan ákos, és nem mert a fiára nézni. Hollagtatok? Logodon. Jó anyám a nevét is megváltoztatta. Özvegy pernyei néven ismertek bennünket, így engem pernyei zsigmonnak hívnak. Akár csak megboldogult királyunkat. Tehát nem én utánam nevezett el anyád, nem is csoda, haraggal váltunk el. Gondolom, miket mesélhetett rólam, húzta el a száját. Itt az alkalom, hogy ezt tisztázzuk. Tényleg igaz, hogy gyermekkorodban elvesztetted a szüleidet? Katonák ölték meg? Igaz. Egy apátságban nevelkedtél, majd utána a Pesti utca nevelt? Igaz. Lopásból, és tolvállásból értél? tagadás de anyádat szerettem. És még mindig bűnös életet élsz? Már nem. Van egy kevéske megtakarított pénzem, azon kívül Dunai Mikes Pecsenyésnek segítek be, itt mindig csúran cseppen valami. És te mivel keresd a kenyered? Írástudó vagyok. Uraknál könyvelek, lajstromozok. Az nagyon jó hivatás. Bólogatott elismerően Ákos. És most hol laksz? Éppen sehol. Logodról el kellett jönnöm, Pesten akarnék munka után nézni. Lakjál a fiam. Szívedből mondom? Szívemből. A két férfi fölállt, és átölelti egymást. Most lettek ők igazán apa és fia. Odra kintről behallatszott a Pesti utca zsivaja, zörgött zörgötte az ablak előtt, csilingelő női kacagás röppent végig a szűk utcán. Fölvehetem a farkas nevet, kérdezte Zsigmond, hiszen ez az igazi neved. Ákos lelkét beragyogta a tudat, megkerült tehát az a valaki, akivel megoszthatja a család majd kétszáz éves titkát, és mostantól együtt kutathatnak tovább a kincs után.